Poñamos por caso que, das coñeceses estes resultados, o presidente da Conferencia Episcopal Española xa e ufano a balconada do seu Pazo Episcopal de Madrid, onde é vitoreado polas hordas ultracatólicas que celebran a súa contundente victoria fronte as demás religións. Poñamos por caso que, nesta mesma onda, analistas religiosos e todos os mentireiros dan conta do grande éxito da religión católica na escolla, En grandes titulares falan desta como opción que ven a receber un apoio maioritario e asinalan-la como grande vencedora por unha marxen avasolladora frente ás demás religións. E todo isto a vez que se impón un silencio mediático absoluto sobre aquele 60% maioritario que non optara por ninguna religión. Todas as analistas calan como petos tal cual non existira tal maioría, porque o interés mediático está en o foco na opción mayoritaria dentre as perdedoras, a católica, apostólica e romana. Isto, que poda que soa ridículo pa quen estese escuitando, en verdade é o que se pasa con respecto ao silencio mediático sobre a abstención a cada vez que hai eleccións en qualquer lugar do mundo. Pasou nas eleccións legislativas na no Arxentina na semana pasada, onde os medios e analistas o dan contra da victoria abrallante das candidaturas de Mila e Interratsever o voto de 9 millóns e medio das arxentinas. Mas nada contan de que a opción mayoritaria foi a abstención con case que 12 millóns de arxentinas,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 Así, en definitiva, a Miley e Rueda, que só receberan o apoio de unha de cada 4 persoas con direito a voto, foran apresentadas polas analistas electorais nos mentireiros como as grandes ganadoras con triunfos arrebatadores. A vez que calan como petos, o feito da castención a é a verdadeira opción maioritaria. E se algo falan, é para menos manosprezar as abstencionistas, é serán señaladas como culpables de favorecer a victoria, do contrario. E así en coma, tal cual as non religiosas, as extencionistas somos ignoradas nos medios e non parece que a ningún interés en analizar as causas que motivan que, elección tras elección, a extención medra en cualquier lugar. É mellor ignorarla e seguida enganar ao público con gañadores que non o son. Quito isto, Para todas aquelas que dín e repite como un mantra que de que se non votas despois non tens deleito a queixarte, coloca as sabias palabras de George Carlin en respostas de dislate. Eu non voto. Hai dúas razóns polas que eu non voto. Primeiro de todo, porque non me ten sentido. Este país foi mercado vendido e pagado axa moito tempo. En segundo, eu non voto, porque creo que se votas non tens deleito a queixarte. Tú criaste o problema, tú votastes por eles. Tú non tens direito a queixarte. Eu, pola contra, que non votei, teño direito a queixarme con toqueira, con o desastre que tú criaste e con o que eu non teño nada a ver. Informou para os infos da Filipín, eu, como cho conto, saúdos e saúden.